Вони неминуче потрапляють під вплив летального газу, в який, зрештою, і самі перетворюються в процесі розпаду після смерті. Почувши про те, що в П'єрфорі об'явився індивід, який сім років провів у печері, де його повністю оточував елемент розкладу земля, Маркіз Деля Таятис Пінас нестямно зрадів і звелів негайно привезти Гринуя до себе в лабораторію де піддав його ретельному обстеженню. Він знайшов живий приклад підтвердження своєї теорії. Флюїдом літалі так вплинув на Гренуя, що його 25-річне тіло виявляло ознаки старечого розкладання. Тільки той факт, пояснював Таяде Спінас, що Гренуй під час свого полону харчувався віддаленими від землі рослинами, можливо, хлібом та фруктами, порятував його від смерті. Тепер, щоб відновити колишній стан здоров'я, необхідно очистити організм від флюїду з допомогою винайденого ним та ядеспінасом апарату для вентиляції вітального повітря. Такий апарат стоїть у коморі його міського палацу в Монпельє. І якщо Гринуй готовий стати науково-дослідним об'єктом, він не тільки звільнить його від згубної дії земляного газу, а й ви нагородить добрячою сумою грошей. Через дві години вони вже сиділи в кареті. Хоч дороги в тій час були паскудні, 64 милі до Монпельє вони подолали усього за два дні, бо маркіз, незважаючи на свій похилий вік, особливо підганяв кучера та коней і власноруч допомагав лагодити ресори та дишлі, що досить часто ламалися. В такому захваті він був від своєї знахідки так жадав, якомога швидше показати її освіченій громадськості, зате Гринуєві жодного разу не дозволено було злізти з козлів карети. В своєму лахмітті, загорнений у просякнуту вологою землі та глини попону, він повинен бути незрушно сидіти на місці. Годувало його під час подорожі сирими корнеплодами. В такий спосіб Маркіс сподівався ще на деякий час, законсервувати в ідеальному стані зараження земляним флюїдом. Прибувши до Монпеліє, він звелів негайно помістити Гренуя в підвал свого палацу і розіслав запрошення всім членам медичного факультету, ботанічного товариства, сільськогосподарської школи, хіміко-фізичного об'єднання, масонської ложі та інших вчених товариств, яких у місті було не менше десятка. А кількома днями пізніше – Рівно через тиждень після того, як він розпрощався з гірською самотністю, Гринуй опинився на помості величезної актової зали університету Монпельє, де його представили численній публіці як наукову сенсацію року. У своїй доповіді Таядес Спінас охарактеризував його як живий доказ правильності теорії летального земляного флюїда. Поступово зриваючись з гринуя лахміття, Маркіз пояснював, як жахливо вплинув тлінний газ на тіло піддослідного. Ось видно пухирі та рубці, як наслідок дії газу. А отут на грудях величезна яскрава червона газова карцинома. Вся шкіра розтріскалася. Чітко видно також флюїдальне викривлення скелета, про що свідчать клишоногість та горб. Внутрішні органи – Селезінка, печінка, легені, жовчний міхури, травний тракт тяжко пошкоджені газом, про що переконливо свідчить аналіз калу. Проба стоїть у місці біля ніг демонстрованого суб'єкта, доступна кожному для споглядання. Узагальнюючи все це, можна сказати, що параліч вітальних сил, причиною якого є семирічне отруєння флюїдом літалі, так прогресував, що демонстрованого суб'єкта зовнішні якого вже помітні ознаки виродження, можна швидше віднести до істот, приречених до смерті. А протидоповідач береться протягом восьми днів за допомогою своєї вентиляційної терапії в поєднанні з вітальною дієтою добитися видимих ознак цілковитого одужання. Присутніх запрошують зібратися через тиждень, аби переконатися в справедливості цього прогнозу який ще раз підтвердить правильність теорії летального земляного флюїду. Доповідь мала величезний успіх. Вчена публіка з ентузіазмом аплодувала доповідачеву, а потім поважно проходила повз поміст, на якому стояв Гренуй. Його вражаюча занедбаність, старі рубці та каліцтва справляли таке жахливе враження, що всі сприймали його як істоту напівживу і безнадійно пропащу. Хоча сам він почував себе цілком здоровим і сильним. Дехто з вчених панів професійно його обмацували, обмірювали, зазирали в рот, відтягували повіки, інші зверталися до нього, розпитували про печерне життя та про самопочуття в даний момент. Проте він чітко дотримувався даних маркізом указівок – Відповідав на запитання тільки здавленим хрипом, безпомічно показуючи при цьому обома руками на горло, даючи тим зрозуміти, що й гортань уже вразив флюїдом літалі. Коли демонстрація закінчилася, таядес Пінас знову запакував його і відправив додому в комору свого палацу. Там, у присутності кількох вибраних докторів медичного факультету, він помістив його в апарат для вентиляції вітальним повітрям, тобто в комірчину зі щільно припасованих одна до одної соснових дощок. Через височений комин на даху комірчина провітрювалася очищеним від летального газу повітрям, а відпрацьоване повітря вилучалося крізь шкіряний вентиль у підлозі. Обслуговувалася уся ця споруда купкою слуг, які мали день і ніч піклуватися про те, щоб не зупинялися ані на мить прилаштовані до коми на вентилятори. Отже, Гринуй постійно перебував під очисним потоком повітря, а крізь дверця та у стіні з годинним інтервалом йому подавали дієтичні страви. Приготовлені з віддалених від землі продуктів – голубиний бульйон, паштети з жайворів, рагу з диких качок, консервовані фрукти з дерев, хліб з високорослих сортів пшениці – піренейське вино, молоко сарни і крем із збитих яєць від курей, яких тримали на горіші замку. П'ять днів тривав цей курс дезінфекції та ревіталізації. Після чого Маркіз наказав зупинити вентилятор і перевів Гренуя у ванну кімнату, де його кілька годин вимочували в теплій дощовій воді і нарешті вимили з голови до п'ят милом з додатками горіхової олії – яке привезли з міста Потосі в Вандах. Йому позрізали нігті на руках і ногах, почистили зуби тонким порошком з доломітого вапна, поголили, постригли і зачесали. А тоді волосся закучерявили та ще й припудрили. Запросили кравця, шивця, і Гренуй отримав пошиту для нього шовкову сорочку з білим жабо і білим рюшем на манжетах, шовкові панчоги, камзол, панталони і голубий оксамитовий жикет. І гарні черевики з пряшками з чорної шкіри, правої, з яких уміло маскував його понівечену ногу. Маркіз власноруч припудрив білим тальком рябе гренуєве обличчя, трохи підмалював карміном губи та щоки і м'яким олівцем з липового вугілля, надавав бровам справді благородного вигину. Потім він побризкав на нього своїми особливими парфумами з досить простим запахом фіалки, відійшов кілька кроків назад і довго не міг підшукати слів, аби виразити своє захоплення. «Добродію!» – почав він нарешті. «Я в захваті від самого себе, я приголомшений своєю геніальністю». Звичайно, я ніколи не сумнівався в правильності моєї флюїдальної теорії, зовсім ні. Просто таке блискуче її підтвердження в практичній терапії мене приголомшує. Ви були твариною, а я зробив з вас людину. Це просто таке божественне діяння. Дозвольте ж мені розчулитися. Підійдіть ось до того дзеркала і подивіться на себе. Ви вперше в житті дізнаєтесь, що ви людина – не те, щоб якась надзвичайна чи особлива, але цілком нормальна людина. Підійдіть на Добродію, погляньте на себе і подивуйтеся з того, що я із вас створив. Уперше в житті Гренуя називали Добродієм. Він підійшов до дзеркала і подивився в нього. Досі він ще ніколи не дивився в дзеркало. Він побачив перед собою пана в блакитному вишуканому одязі, в білій сорочці та шовкових панчохах, і зовсім інстинктивно зігнувся, як це робив завжди перед такими вифранченими панами. Проте пан в дзеркалі також зігнувся, а коли Гренуй знову випростався, вифранчений пан зробив те ж саме, після чого обидва завмерли, пильно роздивляючись одне одного. Найбільше грину я приголомшив той факт, що він мав такий неймовірно нормальний вигляд. Маркіз мав рацію, в ньому не було нічого особливого, не гарний з себе, але й не надко Він був трохи замалого зросту, трохи незграбний, обличчя мав трохи невиразний, тобто він був такий, як і тисячі інших людей. Якщо він зараз піде по вулиці, жодна людина не зверне на нього уваги. Та й навряд чи впав би в око хтось такий, яким він став тепер. Хіба що в тому разі, коли б цей хтось, окрім фіалок, нічим не пахнув. Як у той пан в дзеркалі, як він сам, що стояв перед ним. А ще десять днів тому селяни, загледівши його, з вереском розбігалися в різні боки. Тоді він почув себе не інакше, ніж тепер. А тепер, заплющуючи очі, він почував себе ані трохи не інакше, ніж тоді. Тягнувши повітря, яке оточувало його тіло, він відчув запах поганих парфумів, оксамиту та новенької шкіри своїх черевиків. Він чув носом шовк, пудру, косметику, легкий аромат мила з потосі. І раптом він зрозумів, що не голубиний бульйон і не вентиляційний фокус-покус зробили з нього нормальну людину, а лише кілька одежин, зачіска і ці маленькі косметичні хитрощі. Моргнувши він, розплющив очі і побачив, що пану Дзеркалі підморгнув йому, і тінь посмішки майнула біля його підфарбованих карміном губів, так ніби той давав зрозуміти, що вважає його не зовсім гидким. Та й самому Гринуєві здалося, що пану Дзеркалі ця вдягнена як людина замаскована постать без власного запаху досить таки пристойна, Йому принаймні здалося, що після деякого вдосконалення ця маска могла б справляти на зовнішній світ такий вплив, на який би він, гринуй, ніколи б не наважився. Він кивнув постаті і побачив, як вона, відповідаючи йому кивком, крадькома роздуває ніздрі. Наступного дня Маркіз саме намагався навчити його найнеобхіднішим позам, жестам і танцювальним падлям майбутнього публічного виступу. Гринуй симулював напад запаморочення і, нібито геть знесиливши від нестачі повітря, упав на диван. Маркіз був у нестямі. Він верещав на слух, вимагаючи принести віяла та переносні вентилятори, і поки слуги кинулися виконувати наказ – він на колінах стояв біля Гринуя, обмахував його своєю хустинкою, насиченою фіалковим ароматом. І заклинав, просто таки вимолював у нього знову підвестися, не віддавати Богові душу в такий важливий момент, якщо можливо протягнути бодай до післязавтра, бо інакше його летальна флюїдальна теорія виживання опиниться під величезною загрозою. Гринуй плазував і коцюбрився. Кашляв, стогнав, обома руками відмахувався від хустинки, тоді зрештою досить драматично впав з дивана і забився у найвіддаленіший куток кімнати. «Тільки не ці парфуми!» – крикнув він, не без останних сил. «Тільки не ці парфуми! Вони вбивають мене!» І тільки тоді, коли Таяде Спінас викинув у вікно хустинку, а свій камзол, що теж пахнув фіалкою, залишив у сусідній кімнаті – Гренуй трохи втихомирився і вже спокійнішим голосом розповів, що він як парфюмер має дуже чутливий нюх. І завжди, а надто зараз під час одужання, надзвичайно гостро реагує на деякі запахи. Те, що саме аромат фіалок, загалом приємної квітки, йому аж так дошкуляє, він може пояснити тільки тим, що парфуми Маркіза містять в собі великий процент фіалкового коріння, який – Унаслідок свого підземного походження, особливо негативно впливає на таку летально-флюїдально заражену особину, як він Гренуй. Уже вчора, коли його вперше напарфумили, він відчував себе геть одурманеним, а сьогодні, знову відчувши запах кореня, йому здалося, що його зіштовхнули назад у жахливу задушливу нору, в якій він жив аж сім років. Напевно, його природа обурилася проти насильства, по-іншому він цього пояснити не вміє, бо після того, як завдяки мистецтву пана Маркіза йому було подаровано життя в очищеному від флюїду повітрі, він воліє краще померти на місці, аніж іще раз піддатися впливові ненависного флюїду. Ще й зараз усе в ньому здригається від однієї тільки думки про парфуми з корення, але він переконаний, що вразу дуже, якщо Маркіз дозволить йому для цілковитого знищення запаху фіалки придумати власні парфуми. Він має на увазі легкий повітряний аромат, що складатиметься з віддалених від землі інгредієнтів – мигдальної та апельсинової води, евкаліпта, соснової та кипарисової олії. Кілька бризок таких пахощів на його одяг – Кілька крапель на шию та обличчя, і він назавжди буде застрахований від повернення прикрого нападу, з якого щойно ледь викарабкався. Передане тут непрямою мовою заради легшого прочитання було насправді півгодинним белькотінням, яке перебивалося численним покашлюванням, хрипами та задишкою і супроводжувалося тремтінням, схлипуванням та красномовним закочуванням очей. Маркіз був глибоко вражений. Ще більше ніж симптоми страждання, його переконала тонка аргументація підопічного, зроблена відповідно його летально-флюїдальній теорії. Звичайно, це фіалкові парфуми, жахливий, наближений до землі, навіть підземний продукт. Напевне, сам він уже ним заражений. Він і гадки не мав про те, що аромат, яким він день у день користувався – Наближав його до смерті, і подагра, і потилиця терпне, і кволість його члена, і геморой, і шум у вухах, і гнилий зуб, все це, без сумніву, наслідки отруєння смердючим фіалковим коренем. А цей дурний чоловічик, оце нещастя, що забилося в куток кімнаті, відкрило його очі. Маркіз розчулився. Йому захотілося підійти до нього, підняти і пригорнути до свого просвітлілого серця, але він боявся, що ще пахне фіалками. І ще раз покликавши слуг, наказав їм повикидати з дому всі фіалкові парфуми, провітрити замок, продезінфікувати його одяг в апаратурі вітального повітря, а Гренуя в його паланкині віднести до найкращого парфюмера міста. Саме цього добивався Греной симулюючий напад. Парфюмерна промисловість мала в Монпельє стару традицію, і хоча останнім часом у порівнянні з містом конкурентом Грасом вона зазнала певного спаду, в місті ще жило кілька гарних майстрів-парфюмерів та рукавичників. Найповажніший серед них на ім'я Рунель, зважаючи на ділові зв'язки з домом Маркіза деля ля Тая де Спінаса, в який він постачав мило, олію та ароматичні речовини, погодився на надзвичайний крок на годину віддати своє ательє в розпорядження доставленого в носилках дивному паризькому підмайстрові. А цей, не вислухавши ніяких пояснень, не поцікавившись, де що стоїть, сказавши, що і так добре тут орієнтується і сам знайде все необхідне. Він зачинився у майстерні і провів там добру годину. А тим часом Рунелі з дворецьким Маркіза пішов до корчми випити склянку вина і дізнався там, чому його фіалкова вода більше не має права на існування. Майстерня і крамниця Рунеля були обладнані далеко не так розкішно, як свого часу магазин ароматичних товарів Бальдіні в Парижі. З кількома сортами квіткової олії, води та прянощів звичайний парфюмер не дуже міг розігнатися. Проте Гренуй, тільки вдихнувши повітря, зрозумів, що наявних речовин цілком вистачить для здійснення його наміру. Він не мав наміру створювати щось велике, не хотів змішувати, як свого часу у Бальдіні, і престижних парфумів, які вирізнялися б на тлі посередності і завоювали б серця людей. І навіть непростий запах квітів апельсинового дерева, як було обіцяно Маркізові, був його безпосередньою метою. Холодні есенції евкаліпта та кіпарисового листя повинні були тільки замаскувати справжній аромат, який він вирішив приготувати. Цим ароматом мав бути людський запах. Він хотів, хай навіть це поки що буде тільки поганий сурогат, привласнити собі запах людини, якого сам не мав. Звичайно, запаху людини самого по собі не було. Кожна людина пахла по-іншому, ніхто не знав цього краще, ніж Гринуй, якому були відомі тисячі індивідуальних запахів, і який від самісінького народження нюхом розпізнавав людей. Проте існувала основна тема людського запаху, і досить проста. Пітливо жирна, сирно кисла, загалом достатньо бридка основна тема, притаманна однаковою мірою всім людям а над нею в окремих випадках коливалися хмаринки індивідуальної аури. Однак ця аура, цей надзвичайно складний, своєрідний шифер особистого запаху, була для більшості людей зовсім непомітною. Більшість людей не знає, що володіє ним, а крім того робить усе для того, щоб приховати його одягом чи модними штучними запахами. Лише той основний запах, ті примітивні людські випари були їм знайомі, тільки в них вони жили і почували себе затишно. І кожного, хто додавав щось до цього бридкого загального часу, вони вважали своїм. Того дня Гриной створив дивні парфуми. Таких дивних парфумів на світі досі ще не було. Вони пахли не як окремий аромат, а як людина, що пахне. Відчувши ці парфуми в темному приміщенні, кожен подумав би, що там стоїть інша людина. А коли б ними скористалася людина, яка сама має людський запах, то нюхом ми могли б сприйняти її як дві людини, чи ще гірше, як страхітливу подвійну істоту, як образ, який неможливо зафіксувати однозначно, бо її обриси розпливчаті, нечіткі, як малюнок на дні озера, що тремтить під хвилями. Щоб замітувати цей людський запах, далеко не так, як він сам собі уявляв його, але достатньо вдало, щоб шукати інших. Гринуй підібрав у майстерні Рунеля найхимерніші інгредієнти. Біля порогу дверей, що виходили у двір, він знайшов кубку свіжого котячого калу. Взявши півложечки, поклав його разом із кількома краплями оцту та розтовченої солі у змішувач. Під столом він угледів шматочок сиру, за вбіжки з зніготь великого пальця, що явно залишився від якоїсь трапи з рунеля. Сир був уже досить старий, почав розкладатися, виділяючи їдкий запах. З покришки бочки від сардин він зішкрябав щось рибно прогіркле, змішав його із протухлим яйцем, касторкою нашатирем мускатом, спиляним рогом та дрібно покришеною присмаленою свинячою шкуркою. До цього він додав досить велику кількість цибетину, розбавив ці жахливі приправи спиртом, дав настоятися і профільтрував до іншої пляшки. Запах суміші був жахливий. Вона смерділа клоакою, гнилью, а коли потім він з допомогою віяли нагнав у неї трохи чистого повітря, виникало враження, що ви стоїте з пекотного літнього дня в Парижі на перехресті вулиць Офер та Ланжері там, де перемішуються запахи ринку, кладовища невинних та переповнених будинків. І на цю жахливу основу, що мала швидше трупний, а не людський запах, Гринуй наклав усього один шар олійно-свіжих ароматів – м'яти, лаванди, терпентину, цитрини, евкаліпта, які він пом'якшив і водночас замаскував букетом тонких квіткових олій – грані, троянди – апельсинового цвіту і жасмину. Після подальшого розведення спиртом та оцтом основні фундаментальні інгредієнти, на яких було заснована вся суміш, уже не відчувалися. Сморід сховався за свіжими ароматами, бритке від запахів квітів стало гарним, навіть цікавим. І, як не дивно, від гнилятини не залишилося й сліду. Навпак, здавалося, ці парфуми видихали потужний, піднесений, життєдайний аромат. Розливши їх у два флакони, Греной щільно закоркував їх і сховав у своїх кишенях. Потім він старано вимив водою пляшки, ступку, лійку і ложку, протерих олією з гіркого мигдалю, щоб знищити всі сліди запахів, і взяв другий змішувач. В ньому він швидко скомпонував ще одні парфуми, подібні до перших, вони також складалися із свіжих квіткових елементів, вже без смердючої основи, а тільки з невеличкою кількістю мускусу, амбри, цибетину та кедрової олії. Звісно ж, самі по собі вони пахли по-іншому, ніж попередні, простіше, бездоганніше, не так злоякісно, бо в них були відсутні компоненти, що імітували людський запах. Та коли б ними скористалася звичайна людина, і вони змішалися з її власним запахом, то їх навряд чи можна було б відрізнити від тих, які приготував Гринуй виключно для себе. Наповнивши флакон другими парфумами, він роздягнувся догола і побризкав увесь свій одяг тими першими, потім кінчиками пальців змочив ними в себе під пахвами між пальцями ніг, у паху, груди, шию, вухи волосся, тоді знову вдягнувся і залишив майстерню. Коли він вийшов на вулицю, його раптом охопив страх, бо він розумів, що вперше в житті поширює навколо себе людський запах. Але сам він відчував, що смердить, жахливо смердить, і він не міг собі уявити, що інші люди зовсім не сприймають його запах як сморід, і наважився одразу зайти до Коршми, де на нього чекали Рунель з дворецьким Маркіза. Йому здавалося, що буде менш ризиковано випробувати нову ауру спочатку на анонімному середовищі. Вузькими темними провулками він прокрався вниз до річки, де чінбарі і красильники займалися своїм смердючим ремеслом. Зустрічаючи кого небудь чи проходячи повз двері Будинку, де гралися діти чи сиділи старі жінки, він змушував себе йти повільніше, обережно несучи велику хмару свого запаху. Ще з юнацьких років він звик до того, що люди, проходячи повз нього, зовсім не звертали на нього уваги. Не від зневаги, як він колись думав, а тому, що вони зовсім не помічали його існування. Навколо нього не було простору, він не... Хвилював, так би мовити, атмосфери, як інші люди. Не відкидав тіні на інших людей. Тільки коли вже безпосередньо наштовхувався на когось у натовпі, чи на розі вулиці, тоді відбувалася коротка мить прийняття, і найчастіше зустрічний з жахом відсахувався, кілька секунд дивився на нього, Гринуя, так ніби бачив створіння, що, власне, не мало права на існування створіння, яке хоч і стояло тут, якимось дивним чином було ніби відсутнє, а потім ішов собі далі, умить про нього забуваючи. Але тепер, в провулках Монпельє, Гренуй знову відчував і бачив, і щоразу, коли він помічав це, його пронизувало гостре почуття гордості, що він якось впливає на людей. Проходячи повз жінку, що схилилася над криницею, він помітив, як вона на мить підвела голову, подивилась на нього, а потім, явно заспокоївшись, знову повернулася до свого відра. Якийсь чоловік, що стояв спиною до нього, озирнувся і досить довго з інтересом дивився йому вслід. Діти, яких він зустрічав, давали йому дорогу не від страху, а з чемності. І навіть якщо вони, вибігаючи з будинків, ненароком наштовхувалися на нього, то не лякалися, а обминали його так, ніби наперед здогадувалися про наближення якоїсь особи. Завдяки багатьом таким зустрічам він навчився краще оцінювати силу своєї нової аури і став самовпевненішим і зухвалішим. Він швидше підходив до людей, намагався якомога ближче пройти повз них, ба навіть вимахував трохи рукою, часом ніби ненароком зачіпаючи якогось пішохода. Одного разу він ніби навмисне штовхнув чоловіка, якого хотів випередити. Він зупинився і попросив вибачення. І чоловік, який ще вчора, як від грому, здригався від раптової появи Гринуя, удав, що нічого не трапилося, посміхнувся та ще й поплескав Гринуя по плечу. Він вийшов з прогулків на майдан перед собором святого Петра. Дзвонили дзвони. З обох боків порталу юрмилися люди. Тільки-но ну, закінчилося вінчання. Всі хотіли побачити наречену. Гринуй побіг туди і замішався в натовп. Він штовхався, увинчувався в людську масу. Нехай вони туляться до нього зі всіх боків, нехай набираються його власного запаху. Розставивши ноги посеред цього юрмища, він підняв руки... І розхрестав комір сорочки, аби запах без перешкод міг стікати з його тіла. І радість його була безмежною, коли він помітив, що інші нічого не помітили, а нічогісенько. Що всі ці чоловіки, і жінки і діти, що в притул стояли довкола, так легко дали ошукати себе і вдихали його сморід із котячого лайна, сиру та осту як запах собі подібного, а його гринуя з озолиного виплотка приймали в своє середовище як рівного собі. Біля своїх колін він відчув дитину, маленьку дівчинку, що затисалася поміж дорослих. З лицемірною турботливістю він узяв її на руки, високо підняв, щоб їй краще було видно. Мати не тільки дозволила, вона – Подякувала йому за це, а мала повискувала від задоволення. Отак Гринуй, може, чверть години, простояв у лоні натовпу, вдавано святенецький, притиснувши до грудей чужу дитину. І поки весільна процесія, супроводжувана голосним передзвоном та захватом людей, посувалася вперед, на неї сипалася злива монет. Грену я охопив інакший захват, чорний захват, злорадне відчуття тріумфу, що викликало дрож і п'янило немов напад похоті. Він ледве стримався, щоб не виплеснути його немов жовчого отруту на цих людей і не закричати їм прямо в обличчя. Він їх не боїться, навіть майже не ненавидить, зате всім своїм єством зневажає за їхню смердючу дурість. «Бо ж вони дозволили йому обдурити себе, бо вони ніщо, а він усе!» І, ніби глузуючи, він сильніше притиснув дитину до себе, набрав у легені повітря і закричав разом з усіма хором «Слава наречені! Хай живе наречена! Хай живе чарівна пара!» Коли весільна процесія пішла собі далі і натовп почав розходитися, Гринуй віддав дитину матері і подався до церкви, аби заспокоїтися там і відпочити. В соборі пахло ладаном, який холодними клубками піднімався з двох кадильниць з обох боків алтаря і, як заткле покривало, слався над слабкішими запахами людей, які ще сиділи там. Гринуй собі просів на лавку під хорами. Раптом він відчув велике задоволення. Не таке п'янке, як колись у череві гори під час своїх самотніх оргій, а холодний, тверезе задоволення, породжене усвідомленням власної могутності. Тепер він знав, на що був здатний. З допомогою найнікчемніших засобів, завдяки своїй геніальності, він зимітував людський запах і одразу ж так точно, що навіть дитина нічого не помітила. Тепер він знав, що може досягнути більшого, знав, що може поліпшити цей запах. Він міг створити не лише людський, а й надлюдський запах, ангельський запах, такий несказано гарний і живодайний, що, понюхавши його, кожен буде зачарований і всім серцем полюбить його, гренуя, носія цього запаху. Так, він примусить їх полюбити його, Потрапивши в полон його аромату, вони змушені будуть не просто сприймати як рівню, а полюбити його до божевілля, до самозабуття. Він примусить їх тремтіти від захвату, кричати, плакати від блаженства, тільки почувши його запах, падати на коліна, як під холодним ладаном Бога. Він хотів стати всемогутнім Богом запаху, яким він був у своїх фантазіях проти тепер, у справжньому світі і над реальними людьми. І він знав, що це буде в його владі. Бо люди можуть заплющити очі і не бачити величі жаху краси, і можуть затулити вуха і не чути мелодії з покусливих слів. Але вони не можуть не піддатися аромату, бо аромат – це брат дихання. З ароматом він увійде в людей, і вони не зможуть захиститися від нього, якщо захочуть жити. Аромат проникає найглибше, прямо в серце, нав'язуючи категоричні судження, симпатію і зневагу. Відразу й хідь, любов і зненависть. Хто володіє запахами, той володіє серцями людей. Зовсім спокійно сидів Гринуй на лавці в соборі святого Петра і посміхався. У нього не було ейфорії, коли він вирішив покорити людей ані хворобливого блиску в очах, ані божевільних гримас на обличчі. Він був при цілком здоровому глузді. Голова його була такою ясною, що він запитав себе, навіщо взагалі хоче цього, і відповів собі, що хоче цього тому, бо наскрізь просякнутий злом. І при цьому він посміхався і був задоволений собою. Він мав зовсім невинний вигляд щасливої людини. Так він посидів іще деякий час у задумливому спокої, глибоко вдихаючи насичене ладаном повітря. І знову ясна посмішка промайнула на його обличчі. Як усе таки нікчемно пахнув цей Бог! Яким кумедно примітивним ароматом наповнював він церкву, тож навіть не справжній ладан димів у кадильницях. Це був поганий сурогат липового вугілля, Криці та селітри. Бог смердів, Бог був малою жалюгідною Вонючкою. Його обдурювали цього Бога або ж він сам був дурий світом, таким самим як Гринуй, тільки значно гіршим. Маркіз деля де Спінас був у захопленні від нових парфумів. Мовляв, він. Першовідкривач летального флюїду надзвичайно вражений тим, який сенсаційний вплив може мати на загальне самопочуття індивіда, така другорядна і летюча річ, як парфуми, в залежності від того, виготовлені вони із наближених до землі чи віддалених від неї інгредієнтів. Гренуй, який ще кілька годин тому лежав отут блідий, майже не притомнив, має зараз такий свіжий, квітучий вигляд, що він – з усіма недоліками недостатньо освічених людей його стану майже здобув якусь індивідуальність. У всякому разі він та я де спінас у розділі про вітальну дієтику свого трактату до питання про теорію летального флюїду, який готується до друку, детально опише цей випадок. Але спочатку він сам скористується новим ароматом. Кринуй вручив йому обидві флакони зі звичайними квітковими парфумами – і Маркіз побризкався ними на себе. Здавалося, він був цілком задоволений ефектом. Йому, здається, зізнався він, що жахливий фіалковий запах роками його пригнічував, а тепер у нього наче виросли квітучі крила і, пославши в білю коліні, як і шуму в ухах, і взагалі він почуває себе окриленим, бадьорим і на кілька років молодшим. Він підійшов до Гренуя, обняв його і назвав своїм флюїдальним братом, зауваживши при цьому, що має на увазі зовсім не соціальне, а суто умоглядне звертання, перед яким і тільки перед ним усі люди рівні. Крім того, він планує найближчим часом заснувати міжнародну, понадстанову ложу з метою цілковитого подолання флюїдом літалі – щоб якомога швидше замінити його чистим флюїдом Віталі, І він уже зараз обіцяє Гренуєві зробити його першим прозелітом цієї ложі. Потім він звелів записати рецепт квіткових парфумів, заховав папірець в кишеню і подарував Гренуєві 50 луідорів. Рівно через тиждень після своєї першої доповіді маркіз Деля Таєде Спінас Удруге представив свого подопічного в актовій залі університету. Наплив публіки був небачений. Прийшов увесь світ Монпельє не лише науковий, а й світський, в тому числі багато дам, які хотіли побачити легендарну печерну людину. І хоча противники Таяде Спінаса, головним чином представники товариства друзів університетських ботанічних садів та члени Спілки сприяння агрикультурі мобілізували всіх своїх прихильників, Захід мав грандіозний успіх. Щоб нагадати публіці про стан Гренуя тиждень тому, Таяду Еспіна спершу передав у зал малюнки, на яких печерна людина була зображена у всій бридкій занедбаності. А потім він звелів привезти нового Гренуя в гарному оксамитовому сортуці синього кольору, в шовковій сорочці напомадженого, напудреного і причесаного. І вже те, як він ішов, а саме, виструнчившись, маленькими кроками, граціозно похитуючи стегнами, як він без чужої допомоги вибрався на поміст, низько вклонився, з посмішкою повів головою сюди-туди, змусило всіх скептиків і критиків ураз замовкнути. Навіть друзі університетських ботанічних садів. Зніяковіло мовчали. Надто вже разючою була зміна, надто приголомшливим диво, без якого тут, очевидно, не обійшлося. Там, де тиждень тому скоцюберено сиділа змучена, здичавіла тварина, тепер стояла цілком цивілізована людина з гарною статурою. В залі поширився якийсь майже побожний настрій, і коли Таядеспінас піднявся на кафедру, щоб зробити доповідь, Запанувала абсолютна тиша. Він укотре вже виклав свою досить відому теорію летального земляного флюїду, пояснив потім, якими механічними та дієтичними засобами він видалив цей флюїд з тіла демонстрованого суб'єкта і замінив його вітальним флюїдом, а на закінчення закликав усіх присутніх, як друзів, так і противників, перед лицем такого переконливого доказу, не чинити більше опору новому вченню, а боротися разом із ним та яде з пінасом проти злоякісного флюїду і визнати позитивний, вітальний флюїд. Тут він простягнув руки, підвів очі до неба, і багато вчених мужів повторили за ним цей жест, а жінки заплакали. Гринуй стояв на помості і не слухався. Він з величезним задоволенням спостерігав за дією зовсім іншого флюїду, значно реалістичнішого, свого власного. Врахувавши розміри актової зали, він напарфумився так сильно, що не встигши вийти на поміст, як аура його запаху почала інтенсивно випромінюватися в залу. Він бачив, як вона, він справді бачив її навіть очима, як вона захопила спочатку передні ряди, потім перемістилася далі до середини зали і нарешті досягла галереї. І той, кого вона зачепила, серце гранує, закалатало від радості, той змінювався на очах. Під впливом його аромату люди, самі не усвідомлюючи цього, міняли вираз обличчя, міняли свою поведінку, свої почуття. Той, хто спочатку лише здивовано байдуже оглядав його, тепер дивився вже з замилуванням. Хто сидів нерухомо, відкинувшись у кріслі, з критично зморщеним чолом та багатозначно скривленим ротом, тепер невимушено подався вперед з обличчям по-дитячому ясним і навіть на обличчях найбоязливіших, переляканих, найчутливіших тих, хто спочатку не міг без жаху дивитися на нього, а потім без належного скепсису, З'явилися відтінки люб'язності, навіть симпатії, тільки-но до них долинув його запах. Після закінчення доповіді все зібрання встало, охоплене шаленим захватом. «Хай живе вітальний флюїд, Хай живе та яде спінас! Слава флюїдальній теорії! Ганьба ортодоксальній медицині!» – кричав учений люд Монпельє найвизначнішого університетського міста на півдні Франції, і маркіз Деля Тая де Спінас переживав найвеличнішу годину свого життя. Гренуй, який зійшов з помосту і пірнув у натовп, зрозумів, що ці шалені овації були присвячені йому, тільки йому, Жану Батісту Гренуєві, навіть якщо жоден із тріумфуючих у залі про це не здогадувався. Він ще кілька тижнів залишався в Монпельє, він став досить знаменитим. Його запрошували до салонів, розпитували про печерне життя і про лікування у Маркіза, і раз по разу йому доводилося розповідати історію з розбійниками, які викрали його, і про кошика з харчами, і про драбину – і щоразу він прикрашав її якимись новими деталями. Так Гринуй знову натренувався вмінні говорити. Правда, не дуже добре, бо з мовою у нього все життя не ладилося, і, що важливіше, він навчився майстерно брехати. Власне кажучи, він зрозумів, що може розповідати людям усе, що завгодно. Довірившись одного разу, а вони відчували довіру до нього, тільки но вдихнувши його штучний запах, потім вони вірили вже завжди. Надалі він здобув деяку впевненість у світському поводженні, чим раніше не володів. Вона стала помітною навіть фізично, здавалося, він навіть підріс, а його горб почав зникати. Ходив він майже зовсім прямо а коли до нього зверталися, він більше не згинався в поклоні, а стояв рівно, витримуючи спрямований на нього погляд. Звичайно, за цей час він не став ані світською людиною, ні завсідником салонів, ні суверенним членом товариства, але понура незграбність кудись поділася, поступившись місцем манері, яку вважали природною скромністю чи принаймні вродженою сором'язливістю і яка справляла зворушливе враження на деяких панів і деяких добродійок. В ті часи у світських колах любили всеприродний своєрідний шарм неотесаності. На початку березня він зібрав свої речі і пішов геть, тишком-нишком. Одного раннього ранку тільки нові чинилися ворота, одягнений у непримітний коричневий сюртук, який напередодні придбав лахмітника, та перекошений капелюх, що наполовину прикривав його обличчя. Ніхто його не впізнав, ніхто не побачив і не помітив, бо в цей день він навмисне відмовився від своїх парфумів. І коли Маркізо полудні наказав почати розшуки, сторожа присягалися, що, хоч і бачили вони багатьох різних людей, які виходили з міста, але ні в коєму разі не того відомого печерного чоловіка, на якого вони обов'язково звернули б увагу. Тоді Маркіс пустив поголос, ніби «Гринуй залишив Монпельє з його дозволу, аби поїхати до Парижа в сімейних справах». Проте в глибині душі він дуже розсердився, бо мав намір зробити з Гринуєм турне через усе королівство, аби завербувати прихильників для своєї флюїдальної теорії. Через який час він знову заспокоївся, оскільки його слава поширилась і без турне, майже без будь-яких зусиль з його боку. В журналі «Де Саван» і навіть у кур'єр «Де Л Ероп» з'явились довгі статті про флюїдом літалі і з усіх усюд почали їхати до нього летально отруєні хворі з надією вилікуватися. Влітку 1764 року він заснував першу ложу вітального флюїду, яка налічувала в Онпельє 120 членів, а також організував філіали в Марселі та Ліоні. Потім він вирішив перескочити до Парижа, аби звідти завоювати своїм ученням увесь цивілізований світ. Але спочатку для пропагандистської підтримки свого походу він хотів зробити якийсь флюїдальний подвиг, що затьмарив безцілення печерної людини і інші експерименти. І на початку грудня він очолив експедицію безстрашних адептів на пік Канігу, який знаходився на тому ж меридіані, що й Париж, і вважався найвищою горою Піренеїв. Цей вчений муж, що стояв на порозі старості, Звелів винести себе на вершину з-за вишки 2800 метрів з метою перебування там протягом трьох тижнів на найчистішому, найсвіжішому повітрі, аби, як він сам про це превселюдно заявив, на Різдво знову зійти вниз міцним 20-річним юнаком. Адепти відмовилися йти далі за Верне. Останнє людське поселення біля підніжжя Страшної гори. Проте Маркіза нічого не могло зупинити. Скинувши з себе одяг у крижаний холод, голосно і завсято щось викрикуючи, він сам почав сходження. Остання згадка про нього – це його силует з екстатично піднятими до неба руками, що з піснею зникав у хуртовині. В ніч перед Різдво учні даремно чекали на повернення Маркіза для Таяде Спінаса. Він не повернувся ані старцем, ані юнаком. І раннього літа наступного року, коли найвідважніші подалися на пошук і викарабкалися на все ще засніжену вершину піка канігу, вони не виявили там жодного сліду, жодного шматка одягу, жодної частки тіла, жодної кісточки. Звичайно, це не зашкодило його вченню навпаки, Незабаром народилася легенда, що на самісінькому верхіві гори він поєднався з вічним вітальним флюїдом. Розчинив себе в ньому і відтоді невидимий, але вічно молодий, ширяє над пірінеями, і той, хто туди підніметься, довіриться йому, протягом року буде позбавлений усіх хвороб і процесу старіння. Аж до кінця XIX століття кілька медичних кафедр Захищали флюїдальну теорію та яда, а багато окультних товариств застосовували її терапевтично. І в наші дні з обох боків піренеїв, а саме в Перпін'яті та Фігерасі існують таємні таядівські ложі, які збираються раз на рік, щоб піднятися на пік канігу. Там вони розпалюють велике вогнище, нібито з приводу сонцестояння і на честь святого Йоанна а насправді, щоб ушанувати свого майстра та яде Деспінаса та його великий флюїд, і щоб здобути вічне життя. Частина третя Якщо для його першої подорожі Францією Гренуєві знадобилося сім років, то другу він проробив за неповних сім днів. Гренуй уже не уникав гамірних міст і велелюдних вулиць, не шукав обхідних доріг. Він мав запах, мав гроші, тож вірив у власні сили і поспішав. Увечері того ж дня Гренуй дістався до Гродюруа, маленького портового містечка на південний захід від Егморта. Звідти вантажне судно перевезло його в Марсель. Там не виходячи з гавані, він пересів на інше судно, яке пливло на схід. Двома днями пізніше Грануй був у Тулоні, ще за три дні в Канні, а далі пішов стежкою пішки геть від берега на північ у бік невеликих пагорбів. Через дві години він уже стояв на плоскогір'ї. Перед ним розлягалася широка долина, схожа на величезну чашу, оточену вінцями зелених пагорбів, та урвищами гір. Довкола буяли ниви, садки та оливкові гаї. У панував якийсь дивно інтимний клімат. Хоча море лишилося за недалекими горбами, тут не було ні солоного вітру, ні пісків, ні безмежних просторів, лише тиха відстороненість. Ніби до озбережжя доводилося їхати багато днів. На півночі здіймалися велетенські гори, на яких лежав ще довго мав лежати сніг, але звідти не тягло холодом, весна просувалася далі, ніж у Монпельє. Ніякий серпанок покривав поля, цвіли абрикоси й мигдаль, а тепле повітря було насичене духом нарцисів. З протилежного боку долини, милі за дві звідси, в підніжні гір тулилося місто. Здалеко воно не справляло особливого враження ні колосального собору над будинками, ні могутнього замку, жодної розкішної будівлі, яка привертала б увагу лише баня невеличкої церковці. Мури міста можна було назвати як завгодно, тільки не неприступними. То тут, то там будинки виходили за межі міста, найчастіше вниз до річки, надаючи йому трохи розшарпаного вигляду – Ніби його дуже часто здавали ворогові і знову відвоювали, але воно стомилося чинити опір усім отим вторгненням, але не від бессилля, а від недбальства чи навіть усвідомлення власної сили. Місто справляло таке враження, наче пишнота йому ні до чого. Йому належала запашна чаша величезної долини за мурами, і воно більше нічого не потребувало. Це не показне? але самовпевнене містечко мало назву Грас. І ось уже кілька десятиріч воно було безперечною столицею виробництва й торгівлі ароматичними речовинами, парфюмерними товарами, туалетним милом та олією різних сортів. Джозепе Бальдіні завжди вимовляв цю назву з мрійливим захопленням. Це, мовляв, Рим запахів, земля обітована для парфюмерів, і хто не пройшов тутешньої школи, той не має права зватися майстром. Гренуй дивився на Граз дуже тверезим поглядом. Він не шукав обітованої землі, його серце не забилося дуще, коли він побачив оце гніздо, приліплене на косогорі. Гренуй прийшов сюди, бо знав, що тут краще, ніж деінде, зможе опанувати майстерність, виробництва пахощів. А майстерність йому була потрібна для досягнення власної мети. Діставши з кишені пляшечку зі своїми парфумами, він ощадливо напахався і рушив далі. За півтори години у полудні Гренуй був у Грасі. Він пообідав у заїджому дворі на площаді оз горішньої околиці міста, Площу перетинав струмок, у якому чинбарі мили шкури, щоб потім розтилити їх для просушування. Тут стояв такий жахливий сморід, що деякі мешканці втрачали апетит. Тільки не гринуй, він добре знав цей запах, з ним почувався навіть упевненіше. У всіх містах він шукав спочатку квартал чінбарів. Виходячи згодом із такого смердючого середовища в інші квартали міста, він вже не почував себе чужим. Увесь пообідній час Гриной тинявся містом. Воно було неймовірно брудне через безліч струмків, що текли в занедбаних рівчаках та канавах, підмиваючи вулиці та провулки і заливаючи їх мулом. У деяких кварталах будинки стояли так щільно, що місця для проходу залишалося злікоть, і городяни, чвакаючи в багнюці, мусили притискуватись одне до одного, щоб розминутися. Навіть на Майданах і найширших вулицях проїхати возом було непросто. Однак при всьому Брудові, при всій Митушній Тісняві, місто клекотало під приємливістю. Гренуй нарахував не менше семи миловарень, добрий десяток парфюмерень та рукавичниць, безліч менших майстерень, де виготовляли дистиляти, помади та спеції, а також сім оптових крамниць, що торгували ароматичними виробами. Тут і справді були купці, які володіли солідними конторами, хоч розпізнати це серед будинків часто було неможливо. Фасади мали з вулиць скромний обивательський вигляд, проте все, що зберігалося в коморах та величезних погребах, діжки з олією, штабелі духмяного лавандового мила – Балони з квітковою есенцією, вийнами, спиртом, рулони запашної шкіри, мішки, скрині, ящики з прянощами. Крізь найтовсті шумури Гриной відчував нюхом усе до найменших дрібниць. Це було багатство, яким не володіли навіть князі. А коли він принюхувався старанніше, то виявляв, що за чолами цих невибагливих міщанських будинків часом ховалися Справді розкішні помешкання. Навколо маленьких акуратних садків, у яких росли олеандри та пальми, а серед клумб хлюпотіли фонтанчики, здіймались вікнами на південь розкішні флігелі, а в них, залиті сонячним світлом, оббиті шовковими шпалерами, спальні на, велик... на верхніх поверхах Пишні, оздоблені екзотичним деревом салони та їдальні внизу або й просто на терасах, де й справді, як розповідав Бальдіні, їли золотими ложками, виделками і ножами із фарфорових тарілок. Добродії, що жили за цими скромними кулісами фасадів, пахли золотом і владою, ваговитим багатством. Такого насиченого духу грануй досі ніде не відчував. Під одним із таких закамуфльованих палаців він затримався надовго. Будинок стояв на початку Друа, головної вулиці, що перетинала ціле місто з заходу на схід. Тут не було нічого особливого, хіба що з фасаду будинок здавався трохи ширшим і соліднішим, ніж сусідні будинки. Перед ворітьми стояв візи з діжками, їх саме розвантажували, скочуючи на землю з допомогою широкої дошки. Поряд чекав другий такий віз – Якийсь чоловік з паперами зайшов до контори, потім вийшов з іншим чоловіком, і обидва зникли варці в арці воріт. Гренуй стояв з протилежного боку вулиці і спостерігав цю метушню. Те, що там відбувалося, його не цікавило, але невідома сила не давала зрушити з місця. Він заплющив очі і зосередився на запахах, які долинали з протилежного боку вулиці. То були запахи барил з оцтом і вином, стобарвний важкий дух комір, дух богатства, що проступав крізь